سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لصدري ویسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> مسل الذين ينفقونا أموالهم في سبيل الله كمسل حبة أنبتت سبع سنة امبتت سبع سنا بلا فی کل سنبلت مئت حبہ واللہو یضاعف لمن یشاء واللہو عاصر علیم سلو رمح ساد سور او پدې کې مقصدي او مرکزی مسله انفاق په سبيل الله تعالی و موندا ویلو چې د صورت کې سلور اهم مسالې ذکر کای کم چې داوودا صورت دا یو اثبات توحید یو اثبات د رسالت یو صدق جہاد فی سبیل اللہ تعالی او بل انفاق فی سبیل اللہ تعالی او سورت منقسمو صلور حصو تا اول حصہ کی اثبات دا توحیدو دویمہ کی اثبات دا رسالتو دویمہ کی اثبات دا جہاد فی سبیل اللہ خسدی صلورمہ او اخری حصد سورت کی بیان دا انفاق یعنی مال لگول دا اللہ لا او دی حصہ کے تقریباً وو رکو دی اول نئی رکو کی مقصدی مسلا یا ایہو اللذین آمنو انفقو من قبل ایاتی یوم لابیون فیه ولا خلا ایمان والا ہو دا آگر از این محکی دا اللہ لارکی مالو لگوئی چی سبابا نا مال فیدرس ای نا بخپلو علی فیدرس ای او نه دا چاشفارس ای مقصدیم ذکر کو چې الله لا اله الا هو اغه مقصد دا توحید دے داغه د پرضا دا بيسي او لغوا او باغی باندې ولذای د الله اسم ظاهر یا اسم ذمیر ذکر کا چې کلمہ صلی ذکر کان ور بسید وکسم خلق ذکر کل یوته اصحاب الرشد وي او یوته اصحاب الغی وي اصحاب الرشد سمع والا اصحاب الغئی کگیل آرے والا اصحاب, اصحاب الرشد موحدین اصحاب الغئی مشرقین اصحاب الرشد احل سنت والجماعت اصحاب الغئی مبتدعین او گڑ وڑ خلق بیائی پاغدو ایم رکو ذکر داغدو فرقو داغی مثالو نے ذکر کل جتبا خیل سامی لاری والا سنگا او گسی لاری والا بسنگا معلومے نو سامی واله والا لکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام او اصحاب الغی لکھا نمرود لانتی اصحاب الرشد والا لکھ حضرت عزیر علیہ السلام اس نننی سبق کی آیت نمبر دو پدې هيڅګه پدې رکو کې ترغیب انفاق په سبيل الله تعالی تا دا الله پلارې کې مال لګول له ترغیب ورکه او فرق کې په منځ د هغه خلکو کې چې د الله پلارې لګې او دویم هغه خلک چې هغه بخیلان دي او خپل پیسې چې کم دي هغه د بخل د وجه نه خرج کوي اوول مثال دا وه خلقو جد الله لاره کې مال لګي الله فرمایي مثل الذين مثال دا هغه کسانو یِنفقون اموالهم چې غي خرج کوي خپل مالونه الله ورته مال او دولت ورکړي نو خرج کوي په سبيل الله ولاره د الله کې دا الله لاره کې او گور سبیل الله او الارداللہ نو دائیو نوی چی یوازی پا جمعات لگئی دائیو نوی چی یوازی غریبانانو لورکئی دائیو سن فی خاص نکا بس چتا تخکاری جی ددیک کار کې رضا داللہ دا او اگا د اگا مال دولت باغ باندے ہو لگے بس دا سبیل الله دا لگے او سڑے کرزدار رہ دے واسی سره پیسه شته او تاغه له پیسي ور کې جدا پیسه والا دل فق رقب او اذا 64 د پردي کار ز خلاصول زغه دې زيده کار زدار له غلامي او زمون په ملک دي خدای پاک د سوق د چا کار زدار نه بیا په ټولو عمر به ګارونه کوي او خپل 2000 روبي ور وانسندي نو jira 2000 روبي ته د د طرف د الله په نامو ور کی نو دهغه په غلامي نه خپل و بچوله خو بغټي کنه یا جمعه د چرته په کې له ګولې نجسوګم دا د پکې څنګه وي اوای خدا دا ظریبی بشیراله ګل وینم هغه شته خلک خلک نزان خی کنه چرته لایټو لګی جمعه کی یا چرته راځي د بازار دی کی جارو و انور زیاته وو یره د سپلای لګی پاک راړی سنډایې جمعه ته مخې له مور ایران جو کړ خلک بجار کوول ستلی شو یا د او بوتن کې ډکل کیږي ته خطا یې باندې جمعک پر خادمی خو چې په بده وخت راغلي او بنینو یاره دا خله ځیر عالم او ګم چې بېجدی تل او موس د پاره او بنوي الګه دا جمع ټنکې دا د مسافر د پاره دا اوبو دا د محلي خلکو لا استعمالول د دیناره وادي او ورخه بدی مسله زام پوکه کنه د جمعات شی استعمالول د محلی والو حق مده دا د مسافر سره دی یا د اغه کس دی کذکور د زم او د اس کوم نو جمع ران کیږي نو غو د اسو کې جمعات کی نو مونږ ودل دا خاصی ګریټه لګولې جمعات ته روانې او د جمعات بازار کې بولاړي او هغه بال ته ورده نو سوار بال ته او ځارونه سوار مراج د دستون غزي کې ورده ته وګني بيزي جمعات کې تړلې د استینجاګه نو غزي بڑکی نو هغه ته وګني بیا خبرې کوي کيسې به شروع کړي کور کې په یو لوټا اوس کوي او جمعات کې کوم دینو یو ډر مو په چاردام لګي الانه حدیث پاک راځي نبی علیہ السلام بابا یو لوخی باندې یو د سکول چې هغه ته به مدوي او مد د لیټر نه لګي داګه یو کلو او بونه کم او بونه با نبی علیہ السلام او د دام کول او موږ سره بخله کنګالو او وایلس لیټر اوته یو ټوټه مو دا را بېګی را بېګی را بېګی مخلقه کله برش او کلمه سوکو کله کوته نه نه ينفقون فی سبیل الله ترجمه د اوو بچ کی دام انفاک ته ځکه جمعه باندې وبل راځي زباو خلکو لغلو واځي چې لکه د جمعه باندې لاغره پیسې را کوي پیسې را کوي شو وب کمي خرج کی وب وب لګراشي نو ينفقون في <تصفيق> سبيل الله ا خلک چې خرج کوي بلارضا الله کې کم اصل حبتن نو دلی ونی دي الله وینانا مثال د دې په شان دا غدانې ده ام بت سبا سنابلام چې زره غنکل و تیږي یو دان دیو کرل او دادی نا او تی غی روختل یو په و شو فی کل سم بولت می بیا په هری هو گی ګیسل دانی نو یو په شو شو بو وسو ینه د الله لار کی جده مال له گولو لغداس شوا چې دا یو بو وسو تاو له گول خو چې نیت د صفای ځکه ان مالا مالو بالنیات د دا عاملدار او مدار بنیت باندې دے اوس او سره په خیال باندې یو عمل کوي چې خلکو سره زیاں ځان برابروم ما وګدئ روجې نشو ثواب نشتا کدی مسکه یې نو ثواب نشتا کدی حج کوي نو ثواب نشتا ځکه د خوشیالي کوي ولې زما که شرور پنو سره لیکري هاجی فلان نه او ما حج نه کړو نو د حج د الله د پاره نه کوي صرف د د پاره کوي چې کشرای دي چې زما جی جواب یا بلی او کار جماعتی کش رو یا مش رو نو ده زور لگی ده خپل و بچور نوڑای را چو کئی خدا غرور ندیر کار کئی چیز اما هم خلق جماعت کی نموالی ده سیالی او د خون کار ده صحابو بور خون کولو نبی علیه السلام اعلانو کو وی جهات ده پار چندکو چی ده چاس واسی خپل واس پیش کئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہی ہر پیرمان حضرت اب بکر صدیق مال ډیر راڈی دی بیرله بزره حضرت او بکر صدیق نړیر مال لاړو کور تلالو د کوټول سامان راجم کو او په دوي تقسیم کو یو غټ پاندې راوترل او غیرالو د نبی اسلام مخه لیکي خو اذا الله حبیبا د جihad د لپاره چندا یا فنډ امارہ کور تیسا پر خودی ویاؤ جی سچی دید ان دمرہ کور پر خودی دی نم دارے اور نم آل تی دی یعنی مال میں په دو تقسیم کو نم می دل نیم مال می آل تکی خودو تا اخلاص مولے خبر آ دیکھیں مال را چاہی دی کہ اب وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آگے او سادر کیسا لوگ انتے سامان اگر آگست تیرے نبی علیہ السلام مخله کې خودو دا الله حبیب د ابو بکر کور دی سپره خود الله کنه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي دا الله حبیب کور کی جسو نه دی پلوګی دی کور کی جسو هغه دی پلوګی دی آل دا او دا الله مینه پاتې شوی دا باقی میسنه دی بری خودی سجدی ماټول ضروري کماو تاوې چې دا یو څه دے د ازاګل ګمانو زه بس کووم دا بیا بربن پاتې کیګم د زګو ابو بکر صدیق الله وتعالى مرتبه ورګه اغه مرتبه چې دنیا کې چاته نه د ورکلې ولومبنه هغه کس یغه مشررف په اسلام ده والذي جاء بالصدق وصدق به قرآن کې ذکر ده کنه اغه سره چې رښتیا راړل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وصدق به او هغه خبر لریشتیا چاوې حضرت ابوبکر صدیق ازهما في الغار از يق یق... از يقول یق... یق... یق... یق... یق... لصاحبه لا تحزن ان الله معنا نبي رسول الله فلمغري لا وي يري جماعه الله مسرره من صاحبه سوکته ابوبکر صدیق ازهما في الغار ودوال بغار کې مرتبول اللہ صدقی ورکا چی سونو دا الله پلا رکی قربان کل ماو الله اللہ وز درا کرده دے نو بدا سی طریقہ بانده مال لگول چې صرف اللہ سر عزم آستاد تعلقی چی سو خبر نشی لگتا سو گور کل کل کل جماعتو نو یو سڑیخ پر قور شو روکڑی پدری امر لو کی بینز امر لو کلس امر لو کی لس پورا کی نا جماعت خلق زمګه مو واغست ايشيا بادم شي رنگروغنم په ګوشي او کومهاله ولا نه د پوسو کې جلا ک تاسو په ګوشو سو ورګړي یاره مونږ جکار شو رکولو بنځه مزره مو جما کړو او چې د جماعت وکيل نه پوسو کې چې جماعت باندې څومره خرجو شوانو نو کرور ته نږدې کړي دا کم ځای نه راغړي الله دچا زړه کې واچي نو بس غراړي الله خپل کور جوړای زمو استادې ضرورت نشطا انما امرو اذا اراد لشيئا ان يقول له كن فيكون قالت يا غدي او سي زرا دو گناغه دوی موجود شنو موجود شي خو زما واستاده ګوري الله ويت زما الله راګي دیو لګولو نو يو پسوشو پاو وسوا والله يظائف لمن يشاء الله دادو چنکې چاله دي خو شي نو يو پسوار لس سوام والله واسونليم اللله فره خلم وواله دی الله ډیر للم لري الله ډې د فراست خاون دی هغه تستا حرکاتوڅکنه تررس معلوم دي اللهنه یونفی اموالهم عموواله هم في صبیل الله اوس د خرج کو مثال ذکر کوي دوه قسممه خلق دي یو آکسساندي یون في کوونه اموالهم في سبیل الله چې خرجکې خپل معلونا ده الله لاره کې په جهاد بانددي. وجمعتونو باندې پمادار سو باندې ثم بیا د خرج نرسته لا يدبعون نور بسیک ایمان فکو هغه مال جدي خرج کړي منن د خو زبانی خبره ولا عزا او نر مرادې بده چې دا پیسي په بل ځای لګولې نو سرکار به مشو او د خلیه خبرې نه کوي الله وايي پیسي چې په چه پهول غول نو لهم اجرهم اندرب بهم الله وي دې د بارب الله سره دا چې بدل الله سره شو وسمره لوی زګه کینی کې کی جتا یہ نو خلق وي الګنن پلانې نازم چې کوم دې هغه پی سي وي نازم سي حیثیت دی. نو هغه بس 200 روپے ور کوي بدر خلق وي الګا د تحصیل نازم چې دې هغه پی سي وي شي نو داګه حیثیت ده نو له ګچته نو هغه بیا 200 روپے ور بیا خلق ویلکه من استرس پی سی وی شي نو من استرس ڈویلپرز 20000 روبۍ د خپل ځان توهين قارینو هغه بیا 15000 5000 اور کوي نو چې بیا خلق ویلکه من ب وزر اعظم پی سی وی شي نو د وزر اعظم هیڅت بیا دغه نه اوچته کنا هغه بیا په 15000 5000 اور کوي هغه لګونو کې ور نو الله وی چې تازما بلار کې مال خرج کونو لهم اجرهم ان دربهم الله سره نو دا الله هیڅت خدارچه نه اوچته هغه بیا څنګه والله خو خو عليهم الله یو احسان به سره سر دا وکم چې نه به یاره پهیبانندې رادون کې وخت کې جمعما سره الله س کوی بلکې د به خوشحاله مومن چې کل مري نو د د مقصد د الله ضاایوي چې الله ما نهضا دی تو چې الله ضا د بیاسدي ځکه یو شاعوي په جنت او په دو زما س کار دی الله سررفستا فضلو قرم به ما په کار دی الله زه جنت سکم د جهننم سکم تکه ما کوم زه یې ساتي بز خوشاله منو ستاسو رضا زما رضا دربا ستاسو رضا یې زما ستا ستاسو مبارک دبل مبارک دبل مبارک الله فیصله کړی دا او هغه محفوظه ده یو خدای مونږ پاکستان دا عدالتونو فیصله محفوظی که او د پلاني کیس فیصله او کا و محفوظه کا نو باغی کې لګي بیا بدلیا نه کوي بدلیا نه کوي د خپل مرزي نه دا, دا الله اٹل فیصله دا قوله الحق ونا د الله رشتیا دا اللہ رشتی لا مبددل للیکلی مادی ہی د اللهفیصل سوک بدلو لے نشی والله وی رادن کے وقت چې طپانې کم راضی هغه د ق جوند هغه د محشر جون د او هغه جنات تغطلو جدے جن نوله خوونالی نه یاره بی باندې ولا هم یحزنون او نه بی تیر شي ووق پس غمجن شي چې تیر شي و کے ما سکړیو۔ ننه بس کو سچې نو خېګړي الله خیرات دي ورګو نو قولم معروف وناحصه یو څلې راغې ته نه سوالو ګو نه توردا موه دا ټيومره ته نه دیني ولا ته سوالو نه کې پتا څه چلله ننه بس دې د الله در پرې حدود د مخلوق در تر راغې او د مخلوق در ته لاس نیو نه توردا شواې مجسدي وس کې غول ورکا او قصدا سره ني وایا الله نازان د بارب سوال کوما د بارب کو مزک الله ی قول المعروف و ناخستا و مغفره او بخا خیر من صدقه دیر خور د دا خیرات ما یتبوها عزا چور پسیک د خل يردی بده چنا دا 200 روپیه والا خو بیا دی خو غره ونوینم دا 200 روپیه والا غره بیا د سوال ونوینم آ ټا کټه پتن دیند مسلمانی کو ته سوالونه کې د هر انسان بس مجبورۍ واللہ او الله چې دی غنیو بپروا دی استادې په سول الله ضرورت نشته کته در درګرین والله نستان ډیر مالدار دی حلیم صبرناک به جتا دا غبندتا دمربد ردی وي تاله الله او سم صبر کړي دا سه الفاظ قرآن راړي چې بلکل ته پوې کې نو الا با خوان درګي تاله الله او ز غنی در تاثره چه کمال ده ما تالا در کرده ده ما در تخپل بنده و درولو تو ورکیو کنا نتاور نکو نتاغل با دیرده وی ما اللاوی غنی حلیم زی سبرنا که ما صبر سبرو کو تدولو کوائی نه پیدا شوی تروس پوری زما در خوراک بندو بستا کرده ده یه رزمین در دو نویچه و بنده کارون ټول دی ګنده دې کارون له دې وګوره په کار داوي چې در په مېرو باندې وي چې مونږ یو رزق نه ورا کړې مونږ داغه څومره نه فرمانی نکوم مونږ داغه فطرت بدلو مونږ داغه حکم نه منو مونږ داغه دنیا شرم نه وینم مونږ به دروځم نه نیو چیرې او سره دې متبعید سنت ته وګرو روزې نشي ځکه خوف خدا پړي رکه مخلوق کی وی تاسو ګورې کنه او روزې نوم دا غیرت ته ها روزه څه غیرت دسته دې دی غیرت کو نورو جا بنسی او چې به غیرت بشوي نو بیا بارهارو کې نه سې ډی ګان بس کینو دغه سمځنګ ورته ني چې په بګ زې کې کینی ته ورځ په بسکو وډیو ګانو باندې کوي روجا غیرت سره نه ولکي او یاد ساتي د الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم فرمایي چې الله رب العزت وایي چې اسو ملي وانا اجزي به روجا خلک ما د پاره نيسي او د دې جرب مرا ده هر می کوي دا برابر من جاب الحسنت فله عشر ام صالحا چا جي نېګيو غيو بل سر کوم او تا د بدل چې مثال بدل مون یو روپي د الله په لاره کې ورکړه د لسو رب ثواب بر الله کوي حاج میو کو نو حج مقبول چګم دے داغه بخن داغه اجر نه الا المغ الى الجنه مغر جنته ده هر یوه سواب هغه مقرر کړي دے هر یوه منزو روزا زکات هر یو سيزه ذکر کړي داغه ثواب ذکر کړي خو روزه پر خوده ده, ده. روزه کې ویل ویدا زما د بنده منځ کې راز ده اوس چا تاسو په دغه چا سره روزه دا چا غلطه ده صحیح ده ویدا زما او زما د بنده تر ترمنځ راز ده نو اسوملي وانا از به روزه زما دا نو زه ورته د دې بدله بخپله ورکو تاسو تمامه کې وي چې ورکولوا ولا الله ما کوم سمري داغه بهدني نو بکار را دې چې روځه کې سره اهتمام وکي یو د فضول خبرونه فزول خبري بالکل نه استاجب اوروخده الله په ذکر باندې لوندای الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ثالث احساس کار درته دویم چې د الله کتاب لولې قران تلاوت کې په یو حرف باندې یو لس نه کوي او حضرت عائشه رضی الله تعالی او فرمایي وې زدانو هم چې الف لام میم دا حرف واحد دے یو نا دی یو ټکه نه ده بلکې الف ځان له حرف ده نو په دې لس نه کوي لام ځان دا حرف ده په دې لس نه نو میم ځان له حرف ده په دې لس او اوجه کې دا ډبل شي ځکه فرض یو با او یاشي فرض بسوشي یو با او یا تجي موز د ماجیګر کله کدا او یا او ماجیګر موز نشتا وک او نفل د فرض درجه ته ورسي نفل د فرض درجه ته ورسي نشته قران لوله نو کم څه کوم دی روجه کې د فیسبوک معاملې لګه چټي ور کوي د دی په اسباب باندې یا قران خپل به ویله نو بس تلاوت کوا درس کې كي کېنا قران وایا او دایو میشته کنا وې د لوټ مار میشته حدیث پاکی راځي نبی عليه السلام خلاف حد عادت منبر ده خطود جویب پرس خطبه تا چې پړونباي پونه خپکه خدا نو چغه کوي امين صحابه هران شو بیا په دنیا پړای باندې خپکه خدا نبی ايوي امين او بیا په دنیا پونه کې استو نبی ايوي امين چکه ل تقریر خطبه ختمه شو صحابه ورته دي الله حبیب دا کار خطاسو مخ کې نه دی کړی وی او دنه خبره واجب ریلی امین راغه علیه الصلاۃ والسلام او ماته وی چې اے محمد رسول الله صلی الله علیه و علی و چې دا کوم سړی پکور کې مور او پلار وی او د دنه مور او پلار خفه وی او خفته لار شي نو دا سړی د هلاک شي د سړی دی سشي هلاک شي نماوي چې آمين الله هغه سره هلاکي چې د بوډا پلار او د بوډای مور خدمت نکوي او به موږ د خیر راځو نعم وي دوم محفل په نړۍ باندې ځپکه خدا جبريل امینو وي چې کوم محفل کستانو یاد کړی شي او تا باندې درود نو وي صلی الله علیه و سلم. نو دا سره د هلاک شي نماوي چې آمين هلاک دي شي نو یو زل دیخه چې د نبی اسلام نوموږه ستې یو دل صلى الله عليه وسلم واجب دي خامخابل بکاردې چې دې خیرونه بچو او درېم چې په یو سړي د ورځې می 10 را او په دې روزه کې دله جن استمپونو لګیدو الله تعالی د بخنه حکمونو دا داسړه د ملاک شي نه دمر نیکی پکې ونه کا چې الله او جزابنده ما بخله داسړه د ملاک شي نبی اسلام امين هلاك شي نو زه هلاکت نزان بچکول دي او هغه پسې دي چې زمون رجوع ال الله زمونږه توجه الله لای پېښې مو مرګټو او دا زندگی د درسو بورې جیو چې خبت بويشي نو روپي پېښې مو منډه دا اول بمورو پرلار نه غسته اوس د کفیلانو ناقلو صحیح راغنه او ترسو چې جندي نو دا زموند دی وینګه نناوت شي یو دی دي چې دولت به غټل د دې هیرس د دې مینا د محبت خو هغه عمرنا چې موږ به الله پرېدو بکار داله چې محمد دار په خپل ټیم باندې مونږ په خپل ټیم باندې د الله یاداش نبي apparatus خوندي الله او استاد عبادت استاد کار ته ما ضرورت نشته غني زبه پر وایما کده دنیا دا ټول مخلوقا ټول د الله خلاف شي نو د الله په بادشاہي کې دو نو کاو د اورې ترمنځ فرق نشي را وسته او کدا ټول مخلوق مسلمانان شینو د الله با چې دوم رسی وا کولې نشي غنيون بے پروا حمی حلیم صبرناک مون ګنااونا او مون له صبر گئی بیا ګورې مثل الذين ينفقون اموالهم مثال دا هغه کسانو چې خرج کوي خپل مالونه فيه سبيل الله بلا رضا الله کې کما صلي حبتن مثال د دې پشان شاندارې یوې دانی ده ام سبع سنابلہ چې زر اون کې سلو ووږي سبع وو سنابلہ ووږي فی کل سنبلۃن بہری ووږي ګیمه اتو حبہ سلدانی وی والله یضاعف لمن یشا الله فراخی د جنډی چاله جغه شی والله واسون علیم الله وې فراخ علم والا الذين <اللزینا> ينفقون اموالهم اغسان ج خرج ک خپل مالونه فی سبیل الله بلا رضا الله کی ثم رسد خرج کولونه لا یتبعون ور پس کینا ما اعمال بسی انفقو جدی خرج کړه د الله بلا رگه منن اس باتن ادخلی ولا عذ او نرد بدی لهم اجرهم عند رم نذااق سا لبد لد ب ننسد الله ولا خووفون عليههم نب يير بديباندي ولاهم يحزنون او نبدي غمجن شي تشي و بسسي قو مارووف ونا خسته وومخفرة او بخنا خير من صدقة غد داخاتناي ييتبعها ازاج وربسي ك د بدي. والله او اللهجرې غنیون ب بروا هل سبرنااک دی بالهحمل اللهره بلا اوصلات اوصلسلامله صحیح د لم او مع الله لا لم نه په د شهرې مبارارت کې الله ته زمونونه اغعمل ووای چې ستاه ځئ اغعمل زمونونه والی چې تخفه کېږي الله غعمل زمونونه واللی چې د اخره الله استاد دې کتاب په خاطر الله چې مونږ دې تناشو الله ستا کلام دې الله زموږ د نړۍ مشكلات یې غته حل کړي الله زموږ بدني مشكلات یې غو حل کړي الله زمونګه کشران اگر تابعدار د دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرځي الله زمونږ د شکلونو اصلاح وکړي الله زمونږ د لباس زمونږ د رحم سهن زمونږ د لین دې اصلاح ہو وکړي لازم هر عمل د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت موافق کی الله هغه عمل زمون واریږي ته رضا کیږي کی. الله زمونګه زندگی مقصد خپل کتاب او غرضه او خپل رضا او غرضه الله زمون نه اغ چ الله زمون کې کوي الله زمون زلون د دین نه منکي الله تزاغي نه زمون نواره الله زمون په سنت باندې کلک کوي الله زمون که شرام دیندارکي الله زمون په قرونو کې د حیا او د غیرت پر دی الله زمون د زنانو سرونو باندې د حیا او د غیرت پړونه وچه الله زمون د کشرام او لکانو کې د حیا پر دی ولګي الله جهرب ارده ال خور ورته خپل نور خور کار شي الله تزه مونږ د طول نارضا شي او لازم مونږ د مات کو ډ په خپل دربار کې قبول کی الله د خپل رضایو ګرځي الله زموږ سمره مشرانو فاتحي الله اکبر نه منور کی الله په غناونو د افکلم راکا کی الله په جنت فردوس کې او عالم مقام ور کی الله تته رضا شي الله تته رضا شي الله تته رضا شي او الله زموږه خاتمه په ایمان باندې کی او په مرغ د وخت باندې زموږه د خوګه کلمه نصیب کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم